Ви знаєте, що сталося якось із меншим братом? Він плив у вітрильнику і заплив на місячну доріжку. Це такий слід від повного місяця, що зіймається із води. Ви ж знаєте, дорога вчителька. І ось менший брат плив і плив, а тоді підплив аж до місяця. А там були маленькі золоті дверцята. Він відімкнув їх і вплив просто в місяць. Там він пережив дивовижні пригоди. Та якщо взятися про них розповідати – Лист вийде занадто довгий. А ще там є золота дама, котра живе в печері. Якось я знайшов на озбережжі велику печеру, забрів усередину, і там була золота дама. У неї довгі золоті коси, аж до стіп, і сукня її мерехтить, наче щире золото. Увесь день вона грає на золотій арфі, ту музику чути і на березі, якщо слухати уважно. Хоча більшість людей каже, що це вітер гуде поміж скель. Я ніколи не розказував Норі про золоту даму, боявся, що це скривдить її почуття. Вона ображається навіть тоді, коли я довго розмовляю з братами мореплавцями. Брати мореплавці сходять на берег біля смугастих скель. Менший брат завжди привітний, а старший часом робиться дуже лютий. Я думаю, що він міг би бути піратом, якби захотів. У нього є якась справжня таємниця. Одного разу він лаявся, і я сказав, що коли він так зробить іще раз – то може більше не сходити на берег до мене, бо я обіцяв бабусі не дружити з тими, хто лається, і знаєте що? Він добряче налякався і сказав, що коли я пробачу йому, він повезе мене до заходу сонця. А на завтра я сидів біля смогастих скель і приплив в старший брат на чарівному вітрильнику і посадив мене в нього. Був той вітрильник увесь, мов перли і веселка, наче мошля ж середини? а саме вітрило зіткнене з місячного сяйва. І ми попливли до заходу сонця. Подумайте лише, я був на самому заході. А як ви гадаєте, що це таке? Це земля, де повсюди ростуть квіти. Там є великий сад, де хмари — це квіткові клумби, а ще затока — вся золота. Я вийшов із вітрильника просто на луку, де росли жовці, кожен за строяндо. струянду, там я пробув довго-довго, майже рік, хоча старший брат каже, що минуло всього кілька хвилин. На заході сонця час минає набагато довше, ніж тут. З любов'ю, ваш учень Пол Ірвінг. По скриптум. Звісно, у цьому листі не справжня правда. Пол Ірвінг. Розділ 12. День гніву. Усе почалося напередодні. Цілу ніч Ен мучив дошкільний зубний біль. Отож, похмурого морозного зимового ранку, підвівшись із ліжка, виснажена, вона відчула, що життя марудне, тоскне і позбавлене будь-якого сенсу. До школи вона пішла сердита і розтратована, щука й розпухла, обличчя пашіло. У класі було холодно і димно, вогонь у грубці не хотів горіти, Трептливими зграйками там і тут купчилися учні. Різкіше, ніж досі, Енн своліла їм сідати. Нахабний і самовпевнений, як завжди, рушив до свого місця Ентоні Пай. Неприязно зеркнув на неї і щось прошепотів сусідові. Ніколи, ще на думку Енн, у класі не було стільки репучих олівців, як того ранку. А потім Барбара Шоу, котра йшла до вчительського столу і з розв'язком задачі спричинила катастрофу, перечепившись через відро з вугіллям. Воно розсипалося по класу, її грифельна дошка тріснула, а хлопці вибухнули від реготу. Щойно Барбара підвелася укрита вугільним пилом. Н, котра саме перевіряла читання в другокласників, озернулася. Вочевидь, Барбара мовила вона крижаним тоном. Ти й кроку не можеш ступити, щоб чогось не перекинути. Тож, ліпше сиди на місці. Сорим для дівчинки твого віку бути такою незграбою. Сердечна Барбара пошкандибала назад, а сльози в переміж із вугільним пилом на обличчі лише примусили дітей ще дужче сміятися. Ніколи ще не говорила так із нею люба вчителька, яка завжди усе розуміла. Образа, Пекла Барбарі нестерпним болем. Ен і саму гризло сумління, та це лише роздратувало її сильніше. Надовго запам'ятали другокласники цей урок читання, як і численні арифметичні задачі, що прослідували за ним нещадною карою. Саме вмить такого покарання до класу вбіг задиханий Сен Клер Сенклер, Сен Клер, ти спізнився на півгодини, холодно зауважила Ен. «Чому?» «Даруйте, пано Ширлі, мусив помогти мамі готувати пудинг, бо до обіду ми чекаємо гостей, а Клариса Ельміра захворіла», відповів Сен-Клер шанобливо, та все ж його слова викликали загальні веселощі. «Сядь на місце і розвяжи за це шість задач із 84-ї сторінки підручника», – виліла Ен. Сен-Клер глянув на неї, виражений цим новим тоном. Та все ж слухняно прийшов до своєї парти і витяг грифельну дошку. Тоді крадькома передав Джо Слоуну пакунок через прохід. Це помітила Енн і зробила щодо вмісту пакунку поспішний фатальний висновок. Віднедавна стара пані Слоун, бажаючи збільшити свої скромні доходи, почала пекти і продавати горіхові тістечка – що от уже кілька тижнів невтомно спокушали всіх Еймлійських хлопчиків і завдавали Н величенького клопоту. Ледь не всі кишенькові гроші лишали учні в пані Слоун, дорогою до школи, приносили тістечка із собою, їли самі і пригощали інших. Якось Ен застерегла, що всі тістечка, які вони принесуть до класу, будуть конфісковані. І ось Сен Клер передає сусідові пакунок у білоблакитному смугастому папері, в який загортає свої ласощі пані Слоун, просто в неї на очах. Джозефе, упівголоса мовила Ен, іди не сюди і принеси пакунок. Наляканий і збентежений Джо слухняно поплентався до неї. Цей малий гладунець завжди шарівся і затинався зі страху. Тієї ж миті. Обличчя його аж поленіло провиною. «Кинь у грубу!» – звеліла Енн. Джо страшенно розгубився. «Д -д «Даруйте, пані!» – почав він. «Джозефе, роби, що я кажу, і не переч!» «Але, пану пано Ширлі, це...» – розпачливо зашепутів Джо. «Джозефе, ти будеш слухатися чи ні?» – сердито запитала Енн. Навіть зухваліший і сміливіший хлопчисько, аніж Джо Слоун, був би настрашений її лютим голосом і загрозливим блиском очей. То була геть інша Ен, якої ще не бачив ніхто з її учнів. Джо, страдницький, стиркнувши на Сен-Клера, підійшов до грубки, відчинив великі квадратні дверцята і укинув біло-блакитний пакунок усередину. Перш ніж Сен-Клер, зірвавшись на рівні ноги, встиг промовити, будь слово тоді відскочив назад і саме вчасно. Кілька секунд нажахані школярі та їхня вчителька не могли зрозуміти, що відбувається – землетрус чи виверження вулкану. Безневинний пакунок, який необачна Енн прийняла за тістечка пані Слоун, виявився в'язенкою фейерверків, котру Ворен Слоун купив у місті на прохання Сен-Клерового батька – що збирався того дня святкувати свій день народження. Тепер житті фаєрверки вибухали з оглушливим шумом, вистрибували із дверцят грубки, шалено розлітаючися класом, тріскочучи і розсипаючи іскри. Енн пополотніла від жаху, впала на стілець, а дівчата із криками поховалися під парти. Переляканий Джо Слоун не міг навіть ворухнутися. Санклер гойдався вперед і назад у проході, не в змозі стримати регіт. Пріллі Роджерсон зумліла, а Анета Бел істерично розридалася. Здавалося, доки згас останній фейерверк, минула ціла вічність, хоч насправді лише кілька хвилин. Врешті-решт, Ен, оговтавшись, розчахнула вікна і двері, щоб випустити йдучий дим що заповнив усю кімнату. Потім допомогла дівчатам винести непритомну Прілі на ганок, де Барбара Шоу, у відчайдушному прагненні бути корисною, вилила їй на лице та плечі майже піввідра холодної води. Перш ніж хтось устиг її зупинити. За хвилину в класі запанувала тиша, але то була тиша важка і гнітюча. Усі бачили, що навіть вибух не розігнав Свинцевих хмар на душі вчительки. Ніхто, окрім Ентоні Пая, не зважувався муркнути, будай, слово. Нет Клей, що зненацька рипнув у розв'язуючи задачу, впіймав на собі погляд Ен і запрагнув негайно провалитися під землю. На уроці географії учням паморучилося від швидкості, з якої вона ганяла їх континентами. Граматичний розбір речень на уроці мови – Здійснювався не на життя а на смерть, а честер Слоун, котрий написав слово віддалений із двома н, відчував, що ніколи не спокутує цієї ганьби ані в цьому світі, ані в прийдешньому. Н розуміла, що виставила себе на посміховисько і що надвечір з неї реготатимуть ледь не усіх емвельських родинах, та це лише розбурхало її людь. Якби ж то настрій у неї був спокійніший, тоді б вона щиро посміялася із себе. Проте зараз це видавалося неможливим. Отож, Енн із крижаною зневагою відганяла такі думки. Після обідньої перерви, коли вона повернулася до школи, усі діти звично сиділи на своїх місцях, посхилявши голови над книжками. Усі, окрім Ентоні Пая. Чорними очима, у яких проблискувала цікавість і глузування, він зиркав з надпідручника на Ен. Вона ж висунула шухлядку, щоб сягнути по крейду, аж раптом з-під самої руки їй вискочила прудка мишка. Жваво пробігла по столі і зістрибнула на підлогу. Ен зойкнула і відсахнулася, наче то була змія. Ентоні Пай голосно заггутів. Запала тиша. Моторошна і холодна. Анета Бел ніяк не могла вирішити, розридатися їй знову, чи не варто, Надто, що вона не знала достеменно, Куди побігла мишка. Та все ж вирішила цього не робити. Бо хіба ж сльози втішать, Коли перед класом стоїть геть пополотніла вчителька, І її очі виригають плескавиці. «Хто підклав мені в стіл мишу?» Запитала Енн, Голос її звучав тихо, хоч від нього мурашки побігли по спині пола Ірвінга. Джо Слоун, упіймавши погляд учительки, відчув себе винним від маківки до стіп та зміг лише безтямно промимрити. Ні-ні, пано Ширлі, не я. Енни звернула уваги на горопажного Джозефа. Вона втупилася в Ентоні Пая. Він дивився на неї без тіні сорому. Через ніяку Ентоні, це ти зробив? Так, я зухвало відповів Ентоні. Ен узяла зі столу довгу, важку дерев'яну указку. Підійди сюди, Ентоні. Це було геть на найсуворіше покарання, що доводилося зносити Ентоні. Ен, навіть та розлючена Ен, якою вона була в не могла карати дитину жорстоко. Тим, указка Шмагала боляче, і зрештою вся вдавна хоробрість Ентоні здиміла. Він скривився, і сльози підступили йому до очей. Ен змучена докорами сумління кинула указку і звалила Ентоні вертатися на місце. Сама ж опустилася на свій стілець осоромлена, принижена, розтерзана гірким каяттям. Гнів її минув і тепер вона багато віддала б за змогу відшукати розраду в сльозах. Оцим і закінчилося всі її нахваляння. Вона щойно відшмагала учня. Як зловтішатиметься Джейн! Як насміхатиметься пан Гаррісон! Та найдужче пекла болісна думка про те, що наготу заслужити прихильність Ентоні Пая вона втратила назавжди. Ніколи Ніколи вже він її не полюбить. Стримати сльози аж до вечора, Коли Енді сталася додому, Їй допомогло хіба те, Що свого часу хтось назвав титанічними зусиллями. А замкнувшись у себе в кімнаті, Вона вилила в подушку весь свій сором. Жаль і розчарування. І плакала так довго, Що Маріла, занепокоєна, піднялася до неї, і зажадала пояснень Мене так страшенно мучить совість Гридала Ен О Маріло Це був мій день гніву Мені так соромно Я розсердилася і відшмагала Ентоні Пая Рати це чути, Незворушно відповіла Маріло Давно вже слід було це зробити О ні, ні Маріло Я більше не зможу глянути в очі дітям Я почуваюся брудною Приниженою ви не знаєте, яка я була нині люта, сердита і нестерпна. Не можу забути виразу пола Ірвінга. Він був такий розчарований, так прикро вражений. Омаріло, я ж намагалася бути терплячою, так хотіла, щоб Ентоні все ж полюбив мене і дарма. Шкарубкою від невтомної праці долоною Маріла провела по лискучих, розкойовджених косах Ен. І з дивовижною ніжністю Коли ж плаче її стишився Мовила незвично лагідно Ти занадто приймаєшся, Ен. Усі ми помиляємось Та це забувається згодом І день гніву Стається в кожного А що до Ентоні Пає То чи не байдуже Що він тебе не любить Адже він єдиний такий Мені так гірко І хочу, щоб усі мене любили і так мучуся, коли хтось не любить, а Ентоні вже ніколи не полюбить мене. О, Маріло, сьогодні я повелася, як справжня дурепа. Зараз усе вам розповім. Маріла слухала і, коли час від часу й усміхалася словам Ен, сама дівчина ніколи про це не довідалась. Коли оповідь добігла кінця, Маріла жваво підсумувала. Нехай і так, та нині день минув а завтра буде інший без помилок і тривог, як ти сама казала раніше. Ходімо вниз, повечеряєш. Чашка доброго чаю та пиріжки зі сливами мають тебе розрадити. Пиріжки зі сливами не здатні, з мозку стерти тривожні письмена, понур відказала Енн, та попри це Маріла тішилася, бачаючи у звертанні до Шекспіра ознаку спокою в серці своєї вихованки. Смачна вечеря, усміхнені личка двійнят і незрівняні марілені пиріжки, що їх дев'язів аж чотири, зрештою цілком розрадили Енн. До ранку вона міцно спала, а прокинувшись, виявила, що і світ, і вона сама, безперечно змінилися на краще. Вночі на землю тихо і густо випав сніг, обравши її в розкішні білі шати, які виблискували під зимовим сонцем, милосердно вкриваючи собою всі колишні приниження і помилки. Прокидається новий день, нова радість у світ іде, співала Ен, одягаючись. Сніг змусив її йти до школи битим шляхом, і за іронією долі, щойно вона звернула на вулицю зі стежини, котра вела до зелених дахів, на дорозі до неї приєднався Ентоні Пай. Ен відчула перед ним провину. Так, мов би, вони помінялися рулями. Втім, на превеликий її подив Ентоні не лише чемно підняв шапку, чого ніколи досі не робив, а й привітно звернувся до неї. Нікудишня дорога, Агеш, дозвольте піднести ваші книжки». Вона дозволила, зачудовано міркуючи, що все це їй, напевно, сниться До самої школи Ентоні не промовив ні слова Та коли На порозі класу Ен забрала В нього свою ношу і усміхнулася Не тією заялуженою Ласкавою усмішкою До якої так часто вдавалася Бажаючи здобути його приїзд А раптовим спалахом Дружньої щирості Він теж усміхнувся Чи то пак вишкрився до неї і хоч зазвичай вишкіряння не належить до ознак шанобливого ставлення, Ен відчула, що хай і не сподобалася приязні Ентоні, проте все ж здобулася яку-таку повагу. Це підтвердила їй пані Рейчел Лінд, наступної ж суботи завітавши до зелених дахів. А того Ентоні Пая ти приструнчила таки, будь певна, Ен. Він каже, що ти хоч і дівчисько, а все ж із мухою в носі. І відшмагала ти його добряче, як справдешній учитель. Ніколи не сподівалася, що здобуду його прихильність шмаганням. Зажорилася Енн, відчуваючи, що її розумування дещо проти протидійсності. Це ж неправильно. Я певна, що мій метод лагідного виховання найнадійніший. Егеш, але пої. До виняток із кожнісінького відомого правила. Будьте певні, переконана заявила пані Рейчел. Я так і знав, що до цього дійде, сказав пан Гаррісон, почувши про історію зі шмаганням. І все-таки нещатнік пини Джейн ятрила ендушу. Розділ тринадцятий. Золотий пікнік. На шляху до садового схилу, там де вкрита мохом кладка з'єднувала переги стромка за лісом привидів, Енн зустрілася з Діаною, котра бігла до зелених дахів. Дівчата присіли побіля джерела Дріад, де з-під землі прибувалися крихідні стебла папороті, мов кучеряві лісовички, що позіхали, відганяючи довгий сон. А я сама йшла просити тебе допомогти в суботу відсвяткувати мій день народження, сказала Енн. День народження? То ж він у березні. Я втім не винна, засміялася Ен, і все було б інакше, якби мої батьки порадилися зі мною, бо я воліла б народитися теплої весни. Як то було б чудово прийти у світ разом з фіалками і конваліями, відчувати, ніби я їхня сестра. Та коли вже цього не сталося, можна, бодай, святкувати день народження в травні. А в суботу приїде прізь сила, і Джень буде вдома. Ми всі підемо до лісу, і цілий день вітатимемо там весну. Зараз ми ще майже не знайомі з нею, та в лісі буде нагода пістати її близько, як ніде. Я хочу обійти всі поля, отам усі безлюдні, віддалені за кутки». Скільки там місцин, яких люди ніколи не бачили, хай навіть і дивилися на них. Ми станемо друзями вітру, небу і сонцю і принесемо додому весну в наших серцях. Звучить страшенно мило, відповіла Діана, не й остаточної віри чарам слів Ен. Та чи не буде в тих місцях занадто вогко? А ми взуємо калоші, Практично поступливо озвалася Ен. Отож, приходь до мене в суботу зранку, допоможеш усе приготувати. Ми візьмемо із собою вишукані ласощі, що так личатимуть весні, тістечка із джемом і маленьке пісочне печиво, і хростке печиво з рожевою та жовтою глазур'ю, і бісквіт, і бутерброди, звісно, хоч з й зовсім непоетично. Собота виявилася ідеальним днем для пікніка – свіжим, теплим, сонячним і блакитним, із легким, грайливим вітерцем на луках і в садах. Позалитих сонячним сайвом в зеленавих пагорбах і полях розсипалися ніжні зірочки квітів. Пан Гаррісон орав поза фермою, відчуваючи магічний подих весни, навіть у своїй повільній млявій крові. Тим часом із узлісся, що межували з полем, до нього долинув сміх і безтурботні голоси. Він підвів голову і побачив, як четверо дівчат із кошиками зникають між сосен та беріз. Легко бути щасливою в такий день, як сьогодні, правда, дівчата? Мовила Енн із притаманною лише їй філософією. Нехай це буде золотий день, що лишиться нам, на радісну і теплу згадку. Ми шукатимемо красу і відмовимося бачити все інше. Щезне смутку! Джейн, ти думаєш про вчорашні шкільні прикрощі? Звідки ти знаєш? запитала вражена Джейн. Мені знаний цей вираз. Часто відчуваю його і на власному обличчі. Та не думай про це сьогодні. Тут так гарно. Всі клопоти зачекають до понеділка, а якщо не зачекають, тим краще. Дивіться, дивіться, дівчата, які фіалки! Цю картину не завжди треба зберегти в галереї пам'яті. Коли мені буде 80 років, якщо буде, я заплющу очі і побачу ці фіалки, достото такі, як нині. Ось перший чудовий дарунок нам від цього дня. Якби можна було побачити цілунок, він був би схожий на фіалку, – додала Присцела. Ен засяяла. Я така рада, Прісцила, що ти це сказала, а не лише уявила подумки. Світ був би цікавіший, хоч він і так дуже цікавий, якби всі люди казали, що думають насправді. Тоді багатьом з них довелося би тікати, чим душ заперечила мудра Джейн. Можливо, але вони самі винні, що мають недобрі думки. Та сьогодні ми можемо казати все, бо думки в нас будуть лиш найпрекрасніші. Кожна скаже те, що спаде їй на гадку. Оце вийде справжня розмова. А цієї стежини я ніколи не бачила. Ходімо, глянемо, що там. Стежина була б юнка, і така возенька – що дівчата мусили йти вервочкою, та все одно щік їм торкалися ялинові гілки. Попід деревами лежали оксамитові подушки моху, а далі, там, де ліс був річий і нижчий, землю щедро всіяли дивовижні розсипи зелені. «Які гарні слонячі вуха!» – вигукнула Діана. «І як багато! Хочу нарвати букет!» «Як можна було дати таку жахливу назву цим прекрасним рослинам?» запитала Прісцила. «Мабуть, той, хто називав їх, зовсім не мав уяви, або ж мав її забагато», відповіла Н. «О, дівчата, гляньте на це!» Це виявилося невеличким лісовим ставком посеред сонячної галявинки, там, де уривалася стежина. Влітку ставок висихав і заростав буйною соковитою папорочю. Та зараз попід сонцем весело мерехтіла непорушна, ясна і рівна водна гладінь. Тандітні берізки зійшлися довкруж ставка, а дрібна папороть на березі слугувала йому за облямівку. «Яка краса!» – видихнула Джейн. «Потацюємо довкола», – мов лісові німфи запропонувала Енн, ставлячи кошик на землю і простягаючи руки дівчатам. Але танок не вдався, бо твань була грузька, і Джейн загубила калоші. «Не можна бути лісовою німфою в калошах», – підсумувала вона. «Тоді мусимо, бодай, назвати це місце перш ніж покинемо його», – мовила Енн, поступаючись на логіці фактів. Нехай кожна запропонує ім'я і кинемо жереб. Діана? Пересовий ставок, миттє озвалася Діана. Кришталеве озеро, сказала Джейн. Ен, стоячи позаду, очима благала прізцилу прудоречніше ім'я. І Присцила сягнула висот фантазії, мовивши меритхлива гладінь. Сама ж Ен. Зупинилася на свічаді фей. Усі пропоновані назви було записано на смужках березової кори олівцем, що знайшовся в кишені практичної панни Джейн і складено в капелюшок Ен. Прістила, заплющила очі і витягла одну з них. «Кришталеве озеро», урочисто мовила Джейн. Ен, коли й подумала, як підступно позбиткувалася з неї доля, Осе ж ні словом про це не обмовилася. Пройшовши дальнім підліском, дівчата опинилися на порослій, молодою, зеленню, луці пана Сайласа Слоуна. За нею починалася нова стежина, що звертала в ліс. І порадившись, вони вирішили оглянути її теж. Винагородою стала їм ціла низка дивовижних несподіванок. Спершу, минаючи луку, вони опинилися в шатрі з квітучих диких вишень, що поспліталися гілками. Дівчата скинули капелюшки і заквітчали коси м'яким ніжно-білим світом. Тоді стежина пірнула праворуч у сосновий ліс, такий густий і темний, що блукали вони мовби в сутінках і не бачила над собою ані клаптика неба. Ані сонячного промінчика. Тут живуть лихі лісові ельфи, прошепотіла Ен. Вони злі підступні, але нам не зашкодять, бо навесні їм дозволено кривдити інших. Онде ста тієї старої сосни один із них зиркає на нас, а на оцім великому мухоморі їх щойно сидів цілий гурт. Ви помітили? Добрі феї живуть завжди в сонячних місцинах. «Я б хотіла, щоб феї існували насправді, – мовила Джейн, – і могли виконати три бажання. Чи бодай одне, це було б так чудово. А що б ви попросили у феї, дівчата? Я так хотіла б стати заможною, вродливою і розумною. А я – високою і стрункою, – звалася Діана. «А я хочу бути знаменитою», – відповіла Пресцила. Ен подумала про свої коси та відкинула це бажання як негідне. «Я хочу, щоб була весна, постійно, у всіх серцях і в нашому житті». «Це», – відказала Пресцила, – «однаково, що бажати світові стати раєм». «Частиною раю. Інших його частинах буде літо і осінь. І трошки зими, а вже ж. Бо навіть на небесах мені часом хотілося б сліпучих засніжених полів і веселих візерунків з Інею. А тобі Джейн хіба ні? Я... я не знаю, розгубилася Джейн. Вона була хорошою дівчинкою, ревною християнкою, що сумлінно і ретельно виконувала свій обов'язок і вірила всьому, чого її вчили. Та про небеса вона ніколи не думала більше, ніж від неї вимагали. Мінімей питала мене, чи будемо ми на небесах щодня вдягати святкові сукні, засміялася Діана. Ти сказала їй, що будемо? поцікавилася Н. Господи, звісно, ні. Я сказала, що там ми взагалі не будемо думати про сукні. А я думаю, будемо трошечки, серйозно відповіла Н. Адже попереду буде ціла вічність і важливішим справам. Це не зашкодить. Там ми носитимемо гарні сукні, чи ліпше буде сказати убрання. Перші кілька століть я проведу в рожевому, бо навряд він швидко мені набридне. Я ж так люблю рожевий, а в цьому світі носити його не можу. За лісом стежина пірнала вниз і вела до сонячної галявини, яку розтинав струмок із складкою. А тоді до пишного налитого сяйвом букового гаю, де повітря бриніло пенка мов ясне, золоте вино. На деревах трепотіло свіже зелене листя, а земля мінилася мозаїкою сонячних відблисків. Тут теж росли дикі вишні і молоді гнучкі сосни, і височів пагорб, такий стрімкий, аж дівчата задихалися, доки витерлися нагору. Але там на верхівці чекала на них найприємніша несподіванка того дня. Позаду них простягалися дальні поля ферм, що стояли вздовж верхньої дороги до Кармоді. Попереду, оточений буками і ялинами, відкритий із південного боку лежав маленький клаптик землі, а на ньому сад, чи то радше колишній сад. Довкруг нього Стояла напівзруйнована кам'яна стіна, поросла мохом і травою. Уздовж східного боку рядком росли білі, схожі на кучугури садові вишні. Тут іще було знати сліди колишніх стежок і трояндових заростей посередині. Та решту простору вкрили ніби киломом нарциси, жовті і білі, що в неземному щедрому своєму цвітінні ледь гойдалися на вітерці понад соковитим зеленим різнотрав'ям. «Ох, яка краса!» – вигукнули троє дівчат. Ен малувалася мовчки. «Але звідки тут узявся цей сад?» – вражено запитала Прісцина. «Це, мабуть, сад Естер Грей», – відповіла Діана. «Мама розповідала нам про нього, але я його ніколи не бачила». Та й гадки не мала, що він досі є. Ти ж знаєш цю історію, Ен. Ні, хоч ім'я це, здається, десь чула. Мабуть, на цвинтарі бачила. Її поховали під тополями, знаєш. Отой невеличкий сірий камінь, а на ньому вибиті ворота і напис світлі пам'яті Естер Грей, що спочила двадньої. Джордан Грей лежить поряд з нею в нього могли без надгробка. Дивно, що Маріла тобі не розповіла, хоча то було 30 років тому, цю історію вже забули. «Ну, коли є історія, мусимо її почути», сказала Ел. «Сядьмо тут, між нарцисів, і хай діага все розповість». «О, дівчата, їх тут сотні, сад укритий ними, ніби килимом з місячного і сонячного сяйва. Лише задля цього відкриття Варто було прийти сюди. Подумати тільки, я шість років прожила за якусь милю звідси, а жодного разу його не бачила. Розказує Діана. Колись давно, – почала Діана, – ця ферма належала старому панові Девіду Грею. Але він тут не жив. Його дім був на місці теперішньої ферми Сайласа Слоуна. Він мав єдиного сина – Джордана і якось той поїхав на заробітки до Бостона, і там закохався в дівчину – Естер Мюрей. Естер працювала у великій кремниці, і їй це геть не сподобалося. Вона виросла в селі і дуже хотіла знову колись там жити. А тоді Джордан попросив її руки, і вона сказала, що вийде за нього, коли тільки він забере її в тихе місце, де не буде нікого, крім полів і дерев і він привіз її до Ейвонлі. Пані Лін тоді ще заявила, що це страшенний ризик, брати кволу Янки ще й до хатньої роботи невдатно, але мама каже, що вона була така красуня, і Джордан обожнював саму землю, по якій вона ступала. Отож, пан Грей переписав Джорданові цю ферму, поставив невеличкий будинок, і там вони з Естер прожили чотири роки. Вона ніколи ніде не бувала, і до неї навряд чи хто й заходив, окрім мами та пані Лінд. Джордан насадив для неї цей сад, і вона його донестями любила, майже весь час тут проводила. Господиня з неї таки була плохенька, зате і з квітами вона давала раду. А тоді захворіла. Мама каже, що в неї, напевно, були сухоти ще задовго до приїзду сюди. У ліжку вона не лежала, та щодня далі слабшала. Джордан нікому не дозволив її доглядати. Усе робив сам. І мама каже, що то був такий тбайливий і лагідний чоловік, як жінка. Щодня він кутив її в шаль і виносив до саду. Там вона й лежала на лавці, така щаслива. Кажуть, Естер просила Джордана щовечора молитися за нею, щоб смерть її застала в цьому ж саду. І Господь почув її молитву. Якось Джордан виніс її в сад, зірвав там усі троянди і вкрив дружину. А вона всміхнулася йому, заплющила очі і все. Тихо закінчила Діана. Отакий «От кінець. «Яка прекрасна історія!» – зітхнула Ен, витираючи сльози. «А що було із Джорданом?» – запитала Пріссила. «По смерті Естер він продав ферму» і повернувся в Бостон, а тут оселився пан Джейв Слоун, і переніс будинок ближче до дороги. Сам Джордан помер за 10 років, і його привезли сюди, і поховали поруч із Естер. «Не розумію, як вона могла хотіти жити тут, далеко від усіх», – замислилася Джейн. «О, а я це чудово розумію», – замрієно відповіла Енн. «Сама б я не хотіла так жити весь час, бо хоч люблю дерева і поля, та все ж і людей люблю. Але я розумію, Естер, вона так утомилася від галасливого, заюрмленого міста, де всі кудись поспішають і всім до вас байдуже. Хотіла втекти кудись, де спокійно, зелено, де вона могла б відпочити. І бажання її здійснилося, а таке стається, я певна, з небагатьма». Вона мала чотири щасливих роки перед смертю, щасливих і прекрасних, тож, мабуть, варто її радше позастрити, аніж жаліти. Заплющити очі і заснути навіки поміж троянд із усмішкою найдорожчого, коханого, я думаю, це дивовижно. «Вона посадила ці вишні», – мовила Діана. «Сказала моїй мамі, що діждати плодів не сподівається», та щаслива знати, що вони житимуть і прикрашатимуть світ і після її смерті. «Як добре, що ми пішли цією стежкою!» – озвалася Енн, а очі її сяяли радістю. «Сьогодні ж мій назвний день народження, а цей сад і його історія стали мені чудовим дарунком. Діано, а мама не казала тобі, якою була Естер Грей?» «Ні, не казала. Казала тільки, що була гарною». Це теж добре, бо тепер я можу уявити її якою завгодно, а мені здається, вона була маленька і тендітна, з м'якими темними кучерями, великими лагідними карими очима і блідим та мрійливим лицем. Дівчата полишали кошики в саду естер і решту дня провели, блукаючи лісами і пулями, відкриваючи дові стежини і численні тихі закутки. У найпрекраснішому з них вони зглоднівче пообідали на стрімкім березі веселого струмка, де між високих шовкових трав росли білі берези. Коли них дівчата і сіли, віддавши належне ласощам, приготованим ен. І навіть прозаїжні бутерброди виявилися незайвими. Після довгої, втомливої прогулянки. Яка – тільки сприяла пробудженню апетиту. Для подруг Ен узяла склянки і лимонад. Собі ж зробила чашку з березової кори і пила холодну воду зі струмка. Чашка протікала, вода, як завжди на весні, смакувала землею, та Ен вважала цей напій доречнішим для такого дня. «Гляньте, дівчата, який вірш», раптом озвалася вона. «Де?» Джейн і Діана дивилися так, немов сподівалися відшукати стародавні руни між візерунків на березах. «Отам, де струмок! Ця стара кладка, укрита мохом, по якій же мунить вода тоненькими цілочками, ніби дівочі пасма під гребенем, і соняшний промінь, що бавиться з нею, а тоді пірнає в глибінь. Це найпрекрасніший вірш, який я бачила». Я б назвала це картиною, відповіла Джейн. Вірш то рими і рідки. О, ні, звісно, ні. Енрі шуче покидала головою в короні з ніжного вишневого цвіту. Рими і рідки то лише видиме вбрання вірша. Це ще не він сам. Як твої волани і мережа, це не те, Джейн. А справжній вірш то душа, брана в слова. І ця краса Ось і є душа ненаписаного вірша. Не часто можна побачити душу, навіть душу вірша. Цікаво, яка вона душа? Душа людини. Замислилася прізь сила. Мабуть, отака, відповіла Н, указуючи на розсип сонячного сяйва крізь віття Боріз. Тільки в неї, напевне, є ще й форма. Я люблю уявляти душі, Бетка зі світла. Одні переливаються примтливими рожевими відплесками, інші мерехтять, наче море, під місячними променями. А ще деякі, бліді і прозорі, мов досвітній туман. «Я десь читала, що душі схожі на квіти», додала Присцила. «Тоді твоя душа – це золотистий нарцис», мовила Н. «А в Діани – Червона-червона троянда. А в Джейн – яблоневий цвіт, рожевий, міцний і ніжний. А твоя – біла фіалка з бузковими жилками на полістках, підхопила Прісцила. Джейн прошепотіла Діані, мовляв, ніяк не збагне, про що вони говорять. І чи вона, Діана, розуміє? До тому дівчата верталися в м'якому світлі золотавого Трамневого вечора. З кошиками, повними квітучих нарцисів, Із саду естер. На могилу котрої Наступного дня Ен віднесла свій букет. Десь у сосновому вітті Співали малинівки. У болотах кумкали жаби. Вода в маленьких озерцях Між пагорбами мінилася, мов топази і смарагди. І все ж ми гарно провели час, Мовила Діана так, Наче й сама не вірила в це, збираючись на пікнік. Це справді був золотий день, відповіла присила. Я так страшенно люблю ліс, звалася Джейн. Ен мовчала, мрійливо вдивляючись у призахідне небо. Вона думала про юну Естер Грей. Розділ 14. Даремні хвилювання у п'ятницю ввечері, коли Енн йшла додому з пошти, до неї приєдналася пані Лінд. Ця добродійка звично потерпала від надміру церковних та громадських справ. «Я була в Коттонів. Хотіла, щоб Еліс прийшла на кілька днів допомогти мені в господарстві», – заявила Рейчел. «Минулого тижня вона вже була тут. Така млява і повільна, але все ж краще, ніж самі давати раду. А зараз вона хвора і прийти не може». І Тімоті сидів там з нею, кашляв і скиглив. Він уже 10 років умирає. І вмиратиме ще стільки ж, будь певно. Навіть це зробити як слід не здатен. Нічого не вміє, навіть хворіти. Квола, безпорадна сім'я. Що з ними буде, я не знаю. Хоч, може, про видінню це відомо. І пані Лін зітхнула. Так, мов би, мала величезні сумніви в обізнаності про щодо цих питань. «А Маріла у яторгі до коліста, правда?» «І що він каже?» – запитала вона. «О, він дуже втішений», – радісно відповіла Ен. «Каже, що бачить істотне поліпшення і певен, що сліпота їй уже не загрожує, хоч і застерігає, що ні читати багато, ні шити вона більше не зможе. А як минає підготовка до благодійного ярмарку?» Спільнота Моносерття саме збиралася провести ярмарок та вечерю, і пані Рейчел стояла на чолі приготувань. Добре. О, ти нагадала мені. Пані Аллен пропонує одну з яток облаштувати в стилі старосвітської кухні і продавати там печенок васолю, пончики, пироги і таке інше. Тож зараз ми повсюди збираємо старі меблі і начиння. Пані Флетчер позичить нам вишивані скатертини своєї матері, пані Болтер – старі стільці, а тітка Мері Шоу – Буфет із заскленими дверцятами. Може, і Маріла пожертвує свої мітні свідчники. Ми ще збираємо старовинний посуд, усе, що можна знайти. Пані Алан дуже хоче відшукати порцеляновий полумисок з китайським візерунком, але таких, здається, ні в кого нема. Ти буває не знаєш, де можна його дістати? У пани Джозефіне Барі є такий полумисок. Я не пишу їй. Може, вона згодиться вам його позичити запропонувала Ен. Напиши, будь ласкава, ярмарок через два тижні. Дядько Ейб Ендрюс пророкує нам дощ і грозу на той час. Отож, день безперечно буде погожий. Дядька Ейба Ендрюса з іншими пророками єднало бодай те, що на рідній землі він не мав великої пошани. Його численні прогнози погоди майже ніколи не справджувалися і становили тему для постійних жартів. Пан Елайша Райт, якого всі вважали місцевим дотепником, стверджував, будь ніхто в Еймунлі і не думав читати прогноз погоди в шарлотаунських газетах. Ні, всі просто питала дядька Ейпа, на що сподіватися завтра, і чекали протилежного. Не трохи цим не збентежений дядько Ейп виголошував нові і нові пророцтва. Ми хочемо провести ярмарок до виборів, продовжувала пані Лінд бо приїдуть кандидати і витратять тут силу грошей. Консерватори тільки і знають, що підкуповувати виборців, тож нехай матимуть змогу витратити гроші чесно. Вірна пам'яті Меттью Енн Палко підтримувала консерваторів. Утім, вона промовчала, добре знаючи, що не варто сперечатися на політичні теми з пані Лінд. З пошти дівчини несла листа для Маріли із містечка Британської Колумбії. «Це, мабуть, від дядька Двійнят», – схвильовано припустила вона, діставшися додому. «О, Маріло, мені так цікаво, що він пише!» «Найкращий спосіб довідатися це відкрити і прочитати», – різко відповіла Маріло. Пильний спостерігач міг би зауважити, що вона теж хвилюється, хоч сама радше мерла би, ніж зізналася в цьому. Ен розірвала конверт і швидко приглянула похопцем і неграмотно написаного листа. Цієї весни він дітей забрати не може. Пише, що ледь не всю зиму не здужав, і весілля мусить відкласти. питаючи, згодні ми лишити їх у себе до осені. А тоді вже він спробує все влаштувати. Ми ж згодні? Так, Маріла? Не бачу іншого виходу, похмуро буркнула Маріла. Хоч поти і відчула значне полегшення. Та й нам тепер із ними клопіт невеликий. Чи просто звикли ми до них? Деві став набагато слухняніший. Його манери вже краще, стримано мовила Ен, так наче б не була готова те саме сказати про моральні риси хлопчика. Напередодні ввечері, повернувшися із школи, Ен виявила, що Маріла пішла на збори спільноти малосердя. Дора спить на кухоній канапі, Девіш у вітальні у буфеті блажено поглинає з банки, славетне, марілине варення і жовтих слив. Варення для гостей, як він сам називав його, котре було суворо заборонено чіпати. Вигляд у хлопця був страшенно провинний, коли Ен зненацька наскочила на нього і витягла з буфета. «Деві Кіт, ти хіба не знаєш, що варення їсти не можна? Тобі ж заборонено відчиняти цей буфет!» «Так, я знав», – винувато мовив Деві. «Але, Енн, славово варення просто страшно смачнюще. Я тільки трошки глянув, а воно таке смачне на вигляд, і я подумав, що тільки скуштую, і я сунув палець Ен застогнала і облизав його, а воно виявилося ще смачнюшіше, ніж я думав, і я взяв ложку і вже почав їсти і їсти. Ен так вичитала йому через оте варення, що вражений докором осумління сумління Деві кинувся її цілувати, зі щирим каяттям, обіцяючи, що більше так не буде. Але зате в раю буде багато варення, це добре доволено мовив він. Ен сховала усмішку. «Може, і буде, якщо захотіти», відповіла вона. «Але чому ти так думаєш?» «Це написано в катехитісі», повідомив Деві. «Деві? В катехитісі такого немає?» «А я тобі кажу, що є?» наполягав Деві. «Це в тому питанні, що Маріла дала вчити минулої неділі. За що ми повинні любити Господа? За те, що Він творить варення і спасає нас. Творить – це те саме, що робить, тільки по святому. «Я хочу пити», – квопливо мовила Енн, вибігаючи з кімнати. Коли ж повернулася, немало часу і зусиль знадобилося їй, щоб пояснити Деві, яке велике значення має кому у відповіді на запитання. Цитата з катехизісу оригінально-дослівно звучить так. «За те, що він творить, та спасає нас». Деві, не помітивши кому у реченні, прочитав слово «preserves», Збереже, як іменник, тобто варення. «Я так і знав, що це неправда, бо занадто добре», – урешті гірко зітхнув він. «Все одно я не розумію, коли б він робив те варення, якщо в раю усе один нескінчений день суботній, як написано у псалмі. Мабуть, я не хочу в такий рай. А які інші дні там будуть? Будуть і ці, і інші прекрасні дні» і кожен новий день буде прекрасніший за попередній», запевнила Енн, рада, що Маріла цього не чує. Бо її, вочевидь, біжахнули такі слова. Маріла, зайвий казати, виховувала двійнят у дусі старої доброї теології і не заохочувала ні фантазій, ні свавільних розумувань. Щонеділі Девята Дора мусила вивчати псалом, одне питання з катехизісу та два біблійні вірші. Дора сумліно вчила усе, що загадувала, і відповідала, як механічна лялька, вочевидь, із таким самим розумінням та зацікавленістю, як ніби нею і була. Деві ж навпаки прагнув знати все і ставив безліч запитань, від яких Маріла тремтіла на думку про його подальшу долю. Честер Слон каже, що в районі ми будемо нічого не робити, лише ходити в білих сукнях і грати на арфах, і ще він каже, що не хоче сюди потрапити, доки не постаріє, бо коли ти старий, то таке робити, напевно, цікавіше. Він каже, що це страшенно жахливо ходити в сукнях, і я теж так думаю. «Ен, а чому янголи-чоловіки не можуть носити штани?» Честер Слоун дуже хоче знати всі такі речі, бо він буде священиком. Він мусить бути священиком, його бабуся залишила йому гроші на коледж. Але він їх не дістане, якщо не піде вчитися на священика». Вона вважала, що бути священником – це дуже спектабельно. І Честер каже, що він не проти, хоча більше хотів би бути ковалем. Але перш ніж стати священником, він хоче як слід повеселитися, бо тоді вже йому буде зовсім, зовсім невесело. А я священником не буду. Я хочу мати кремницю, як пан Блер, і щоб там у мене були купи цукерок та бананів. Але в рай я теж хочу, якщо там можна буде грати не на арфі, а на губній гармоніці. «Ен, як ти думаєш, там це буде можна?» «Думаю, так, якщо захочеш», тільки спромоглася відповісти Ен. Того ж вечора в домі пана Гармона Ендрюса відбувалися збори спілків досконалення Ейвонлі, на які було винесено обговорення важливих питань. Отож, зійтися вдосконалювачі мусили в повному складі. Їхнє товариство процвітало і творило дива. Навесні пан Мейджер Спенсер дотримав слова і розчистив, виорав та засіяв травою свою ділянку вздовж дороги. Навздогін йому з десяток господарів, одні рішуче настроєні не дати Спенсерові обійти їх, інші за неполегливого сприяння власних дітей, котрі належали до спілки, зробили те саме. Отож тепер побіля їхніх ферм колись з оброслих буряном, чи недоладними кривими кущами, простягалися довгі смуги рівненького оксамитового дерну. Ферми сусідів, котрі не піддалися на умовляння, мали в порівнянні з ними вигляд такий занедбаний, аж їхні власники, потай соромлячись, присягалися неодмінно вжити всіх потрібних заходів наступної весни. Славетну ділянку поміж трьома дорогами також було розчищено і засієно – а посередині Ен облаштувала клумбу з гераней, що до неї і близько не підходила жодна збитошна корова. Загалом, удосконалювачам здавалося, що справи їхні складаються причудово. Навіть попри те, що пан Леві Болтер, до якого ретельно відібраний комітет звернувся з питанням щодо старої халупи на його верхній фермі, грубо відповів, що забороняє всіляким пхати до нього носа. На цих же надзвичайних зборах було вирішено скласти листа до Бікунської ради школи із проханням поставити довкола шкільного подвір'я паркан, а також обговорити питання висадження кількох декоративних дерев біля церкви, якщо, звісно, на те дозволять фонди спілки, бо ж Ен наполягала, що не варто збирати гроші на нову затію, доки клуб стоїть пофарбований у синій колір. Отож, усі члени товариства зібралися у вітальні пана Ендрюса, і Джейн уже підвелася, щоб винести на розгляд питання про обрання комітету, що мав з'ясувати і доповісти, скільки коштуватиме висадження тих самих декоративних дерев, коли до кімнати увійшла вичепорена Герті Пай із зачіскою в стилі Помпадур. Герті мала звичку запізнюватися, щоб усіх своєю появою виразити як пліткували про неї з селищі. Цього разу вона з'явилася неймовірно ефектно. Театрально спинившися посеред кімнати, звела руки до гори, закотила очі і вигукнула. «Я зараз почула таке жахіття, знаєте що?» Джадсон Паркер дозволить орендувати весь свій паркан уздовж дороги аптекарській компанії для реклами. Уперше в житті Герті Пай справила таку довгождану сенсацію. Більшого вона б не домоглася, навіть кинувши бомбу між своїх самовдоволених друзів «Не може бути», – рішуче відказала Ен Я так само відповіла, коли вперше про це почула «Егеш», – мовила Герті, насолоджуючись кузнісіньким своїм словом Сказала, що цього не може бути, щоб Джадсон Паркер зважився на таке Але тато бачив його нині і запитав, чи це правда, і він відповів, що так, уявляєте? Його ферма стоїть понад Нюбридською дорогою. І яке це буде жахіття, агеш? Реклама пігулок та пластирів уздовж її, ледь не всієї. Уявляєте? Вони уявляли, уявляли аж надто добре. Навіть ті, хто не міг похвалитися видатною фантазією. Розуміли, яке то було потворне видовище, кількасометровий паркан, завішаний такою рекламою. Усі думки про церковне подвір'я та шкільний паркан Мов здиміли перед лицем нової небезпеки. Парламентські правила ведення зборів були забуті. Н. у Вічаї облишила спроби запротоколювати бодай щось. Усі говорили одночасно.